Net soos Kyns na 7 uur, 1905, Suid-Afrikaanse tyd En jy is ingeskakel hierby net Radio SA in alliantie met FM Stereo So baie baie baie baie baie baie baie mooie wonderlijke avond vir elk van julle wat ingeskakel is En baie baie baie welkom En ek hoop dat jy rustig lekker thuis wil voel voel hier saam met ons En ons sy saai wereldwijd uit Dit is altyd te groot voorrecht om dit te dink Dat die mens hier in Irene in Pretoria sit En praat En mense reg oor die ganse aardbol kan na jou luister Nou mense kan nie luister indien hulle nou nie weet nie die Kennis het elk een man nodig Om te weet dat daar so radio is En een program wat uitgesaai word Daarom gee ek gewoonlik vir jou die webadres van Netradio SA by www vir worldwide web, worldwide web dan .netradio sa.co.za Op die webwerf perf alle inligting wat jy nodig het. Alles rondom die omroepers en die programme wat hulle uitsaai tye van e uitsending en allerhande ander niesbrokkies, maar dan ook belangrik ons archief, waar jy kan gaan rondkyk na programme wat al reeds uitgesaai is tevore, en dit soms so online luister af, jy kan dit aflaai en op jou eie tyd rustig sit of le luister. Ons program hierdie tyd van die aand noem ons oordenking, bepeinsing, meditatie, wat er naam, wat er woord ook al vir jou die meeste sin maak, waarmee jy vertrouwd is. Dit maak die saakje al die daar die woorde die selwe betekenis en ons oordenk of bepeins of mediteer oor die woord van God. Godse woord, mensen is die woorde van die skipper wat die hele ganse heelal, alles wat bestaan en aan sy geroep het teer sy woord en dat ons sy woord mag bestudeer is een absolute, groot, wonderlijke voorrecht en hoe meer een mens die woord bestudeer hoe meer gefascineerd raak een mens oor wat Godse woord alles kan doen, vir die rede dat die mens ook so een thema kan koppel soos hartchirurgie aan hierdie onderwerp, die oorhoofse onderwerp dan van bepeinsing en bepeinsing oor die woord van God, bepeinsing oor die vrou van die lam namelijk die brood van Jezus Christus en al die ander honderde onderwerpe wat daarmee gepaard gaan want mens moet in gedachte hou dat die brood van die Heere Jezus is die kersie op die ganse koek en as ons nou sê die ganse koek dan gaan dit oor die hele bybel en oor die heilsgeschiedenis van die mens en dit kul meneer in die brood, die feit dat die mens daar die groot wonderlijke voorrecht deelachtig kan wees, namelijk om deel te wees van die brood van die Heere Jezus. Daarom sal jy maar vind dat ek stikkie vir stikkie een bykie hierdie toe, bykie daardie toe, om te kyk of ook nie al die verskillende losdrade rondom hierdie onderwerp in so een gesprek of een meditasie of oordenk op bepinsing kan saamvat sodat dat mens dit eindelijk as een eenheid later kan sien hier op ons webwerf by FB Church ek hoop dat jy daar kan inbeweeg by FB Church sal jy een paar grafische voorstellingen ook van hand sien namelijk een mense hart die pomp wat nou binnen in die mense borstkas is, en dan is daar ook die grafiek wat ek verlede keer oor gepraat het, van die hart van die mens, daar is een grafiek, wat een normale grafiek is, en dan is daar afweikings, en juist op hierdie een voorstelling wat ons hier hek, is daar so, by die hartse punt, is daar so, een afweiking wat jy kan sien die grafiek lyk nie meer soos die rest van die grafiek nie om aan te tui dat daar een of ander hartziekte is en dan het ook ook twee ander prentjies, die ene is waar daar nou begin word perskaf uh, aan die borstkas om die borstkas nou opgesnui te kryp wat ek so bykie aan bykie gaan aandag gee, net terwille van die inlichting daar aan verbonden, ek hoop nie, jy vind dit grillerig nie, ek kan hendou, ek het een dag by die theologische studenten so'n film get, vertoon van hartchirurgie. en ek moet jy sê, daar het ek klom studenten na die tyd na my gekom en gesê, asjeblief, ek wil nooit in my leven weer so'n film sien nie. Nou, ek kan het verstaan, Baie mense kan nie eens na bloed kykje, dan vallen hulle om van flauwe te En uh, dit, mens moet maar gewoond raak aan dit soort van ding Ek hoop nou maar nie dat dit veel, te veel van ons kok is om daarna te kijkie Maar dit is beskikbaar op die internet, is waar ek dit afgehaal het Daar is baie meer intensieve foto's uh, waarna een mens kan kijk oor die hart -sierurgie maar ons moet kyk na hartsyrurgie want dit gaan oor ons hart en die probleme wat dieper le as fysische hart dit gaan oor die eeuwigheid en ons hart, maar ons kan minstens kyk na die hart en dit vergelijk met dit wat met ons ook moet gebeur in Godse hartsyrurgie die sal onthou hoe Jeremia sê bedrieglik is die hartboe alle dinge en dan vir die heren vraag nou wie sal dit vir my kan recht maak en die heren selfs antwoord het hy self onderzoek in mense hart en hy maak ons gezond maar mens moet dit ook na analogie van hierdie soort fysische hartchirurgie doen dat dit vir ons meer sin kan maak dink ek nou maar persoonlik self mens kan goed gewonek beter verduidelik vanuit jou eie achtergrond, omdat ek vir die klompe jaar met hierdie goed gewerk het, met harte, hartsyrurgie, daar en daar lokaal theater, daar waar die operaties gedoen word, daar buiten het gestaan, so na wat jy kan, paal die werk daar gedoen, so ek verstaan die goed, ek sal self die daar die hele proces met die hulp van mense wat jy nou help dit kan doen tot by die oops, oopsnui van die hart so wat jy om daar kan sien totdat jy die hart kan sien dat hy daar le en klop uh, dit is nie die ingebukkelste soort werk om te doen nie maar dit maak nou nie van jou al kan jy dit doen dan maak dit nou nie van jou is hier erg nie daar is ander goed wat by daar bykomt wat baie baie baie konsentrasie en opleiding en jare en jare en se werk aan enersyds aan kadavers en later op diere eksperimenteer en so meer voordat jy nou so ver gevorder het dat jy nou 'n mens se hart kan oop en daar die kleppe te vervang. So net 'n bietjie daaroor. Ook gesels. Jy luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Ayrini, stad van vrede, Pretoria in Suid-Afrika. En omdat ons wereldwijd uitsaai, goed ek gewoon ek in een paar verskillende tale, namelijk eerstens in die Russische taal, sê ons Drafuja, of Privet, en in die Arabische taal, sê ons salaam Alikoum, mens so ook kon sê Mergban, of mens so ook kon sê Allahan wa Salaan En in die Duitse taal guten abend Hebraaus Shalom Grieks Kalimera Afrikaans goeie naand. Engels good evening Ook op jy voel thuis En jy voel rustig My altyd belangrik Het die rustig sit En luister en ontspan Juist omdat God die geleendheid moet kry om met ons geest te werk Godse invalshoekende mens is jou gees ons bestaan uit geest en siel en lichaam en ons weet hoe dat die lichaam en die sielste mensie al die aandacht aftrek met alleramde goed alles wat jy voel en hoor en alles alle smaak en so meer en dan ook in mense gedagtes reeltijd Is met die klomp informatie en weet al die receptore van jou lichaam stuur impelse die heel dag 24 uur uit die 24 stuur dit impelse na die brein toe en die brein moet daar tussen al die goed deur selecteer en denk en doen en reageer en so meer en so meer so as mens dit alles net vir een oomblik uit die pad uit kan kry so dat mens rustig kan wees, dan helpt dit verskrukkelijk baie. Ek het hier paar snitte van Back to Basics. Ek altyd sit en wonder, het, ek kyk na die woord Back to Basics, die uitdrukking hierdie naam, is eindelijk, a, by my, veelseggend, dat die mens een terugkeer na die basisse dinge, Back to Basics, soms moet die mens, back to basics dat die mens net jou basis waarop die werk recht krij want die mens kan nie zonder dit werk nie sal achterkom as jy het al kan huis blij en daar is kraak en barst en goed in die muur dan moet jy onthou daar groot probleme want jy kan dit amper nie herstel nie soms is dit net doodgewoon van so aard dat jy dit nie kan recht maak nie jare terug, die student was daar op Stelham Bos, was ek in die perl by die, een van die bibliotheek, ek dink het was die hoofdbibliotheek in die perl, in die saal, wat hulle daar het, en wereld, jy kon nie glo, die verskrikkelike bars, wat in daarie, een muur, ek dink is dit is die noorderlijke muur, dan van daar die saal van die bibliotheek, en kon daar stier sien en toe het mense nou probeer die eienaars of ook al die staatsraad probeer om daar die bars met met kake wat in mekaar getrek word sulke plate en eister om te kyk of dit nie die ding een bykie net onder beheer kan, nou is dit die hele gebou nie in mekaar tuimel nie soke klampe, soke groot, groot klampe. En uh, ek weet nou nie hoe lang daar gestaan het, ek was te lang last daar in daarie geweste, in spe daarie specifieke plek. Maar ja, mense, het, het nou die probleem lewe met die fondatie. Die fondatie is nie recht nie, en dan begin die muren te kraak en te baars. So ons moet ook oppas dat ons nie verkeerde fondase het nie, soos Paulus sê, gelukkig is daar net een fondament wat gele kan word en dit is Christus Jezus maar mense dit moet reg gele word, dit moet ons moet Jezus ken, ons moet weet wie is Jezus en wat het hy gedoen dat hy namelijk dat hy God is en dat hy mens geword het en dat hy aan die kruis op Golgotha gesterf het maar wat dit alles beteken en daar le die knoop Oor hoe mense dit verskillend interpreteer Dit was nou sommer net die die woord back to basics wat my nou laat dink het Aan die, die fondament waarop ek en jy alles moet bou Rondom die eeuwigheid Nou hierdie snit van back to basics is Daar is net een weg nee, Daar is net een weg Sê my wat, wat nou God bleef. Sê my, hoe kan ek om waar God bleef? Weet jy, wat is skrifte vir my sê? Daar is net weg wat hy kan volgens sy naam is Jesus. Jesus. Ja, die skrifte sê, daar is net een weg, en dit Is Jesus Jesus Johannes 14 vers is En daar is dit een weg dit is Jesus Jesus Die weg wat ons tot bij God blijf En jy, Jesus ja is die waarheid Jesus Die weg om verewig te lewe Daar is net een weg wat hy kan volg Sy naam is Jesus. Jesus. Ja die skrifte sê daar is net een weg En dit is Jesus Jesus Johannes 14 vers sê daar is net een weg En dit is Jesus Waar ons gewoon blij Jesus Mijn sombeheer Dit voor lieve leid Jesus Jesus is ons verlosser Daar is die weg Wat die kan volg Zijn naam is Jesus, Jesus. Ja, die skrifte sê, net die weg En dit is Jesus, Jesus. Johannes 14 vers sê, daar net een weg En dit is Jesus Daar is net weg die weg maar hy kan volg Sy naam is Jesus, Jesus. Ja, die skrifte sê, net een weg En dit is Jesus Johan is 14 versen, sê dat en dit is Jesus. Ja, ons praat so bykie oor de goed wat verkeerd kan gaan met ons harte, en dan praat ons nou van hierdie pomp hier binnen in jou baarskas, as jy, jy hand so op jou baars sit, daar recht so in die middel van, ek wil nou nie al die technische terme gebruik, almal weet dit, ons nou nie dit nie, ons nie allemaal so opgeleie of, daar die vakgebied bestudeer nie mense was nou een borstbeen, mense is so recht in die middel van jou borst daar vat en sy voel daar is een harde gedeelte daar en hy strek van net so onder jou jou keel strek hy tot so daar omtrend waar jou maag nou begin en dis die been, die sternum, die been dis een stuk been en net achterom onderom, as een mens daar voel, dan sy jy jou hand bykie meen na die linkerkant sy jy jou hart daar kan voel klop en nog beter, as jy een stethoscoop evers het jy het miskien al een of een leda rond, ek weet nie <laughs> dan kan jy maar bykie luister daar, nie, dan hoor jy daar as jy op die rechte plek uh, hier die stethoscoop plaas, dan sy jy so lip dip lip dip geluid daar oor, dit is so die samentrekking en die ontspanning, samentrekking en ontspanning van jou, van daar die pompjaard, nou die grafische voorstelling wat ek hier aan jou voorgehou het, wat hier op ons FB Church is, Facebook Church, daar is dit, een bykie onrealistische mense hart, lyk nie rechtig so nie, ons is nou al gewoonde aan nie, ons wordt maar so van een gebruinspoel, dier dinge wat al lang al hier op die aarde is, as mens moest nou hier gebore word, dan kom jy later achter, maar jy weet, hierdie plek besta al lang, en jy hoor van mense soos Jan van Rebeek wat jy aangekom het, en dan hoor jy jy aan die man lang voor Jan van Rebeek, was daar ook andere mense op die aarde, totdat jy later so ver terug gaan soos by Adam en Eva, nou moet ons weet, nou ja, kijk, dit is nou al een lang tyd. Dit is al van Adam en Eva sy tyd af, is dit nou al meer dan 6000 jaar. En mense het dinge hier geleer, en so van geslag tot geslag, leer jy mos maar om goed te doen. Nee waar, nie? Jy sal ons nou onthou toe jy ons op A was op graad 1 en nou moet jy leer om te skryf ek kan dit nog so goed omdou mense, ek omdou dit so helder soos gister waar ek gesit het in die klas, ek het redelijk voorgesit en toe moes ons nou begin om die alfabet nou te skryf nou het die juffrou geef vir jou Een stuk papier waarop sy klaar Een a, a gemaakt het Sy sê nou vir jou Dit is hoe een A, a lyk like, En die mens Kan my anders skryf nie dit is, hoe, dit is hoe hy moet lyk like. Nou hoe kan jy nou met die jyfrouw stry Jy kan ons nie, ons nie met daar nou Een argument betrokken raak Of wat sê want jy dink dis een lelike A Of jy dink is verkeerd of wat nie Want sy leer dan nou vir jou sy is nou aangesteld hier op departement van onderwijs en sy het nou opleiding gekry en sy sê vir jou, hoe die letter A, en nou moet jy, en ek onthou dit bitter bitter goed, ek moest my potlood nou vat, en oor hier die A van H beweeg wat sy nou al klaar gemaakt het, ek moet dus nou net my potlood vat, en al oor daar die lijn, van die A moet ek beweeg in die vorm soos wat die A geskryf word, oor en oor en oor, sê 10, 20 keer, ek weet nie, dit kan ek nou nie meer onthou nie, maar sy sê, sodra jy nou dink, dat jy nou weet, jy het nou die gevoel reg gekry oor hoe die A, dan moet jy begin om nou net langs die A wat sy gemaakt het, moet jy nou een klomp a so reg rondom hierdie een van a, wat nou bieke kleiner gaan wees as haare, haare is nog groot en jy maak het nou bieke kleiner, en dan loop sy so tussen die reie dier en kyk, en dan sê vir jou dat hierdie a, lyk nie lekker nie, hy lyk syklik, <laughs> nou kom ek jou <laughs> baie mense is handskrif, as dit syklik was, lyk dan, moet ek jy sê, het baie mense een verskrikkelijke syklijke aanskroef vooral ek wat met vraagstel merk van studenten wat skryf en dan nou moet jy onthou, dit is nou nie dis nie sop aan he dit is nou na matriek al en dan moet ek jy sê moet ek soms worstel om te kyk wat daar nou eindelijk staan gelukkig het ons vandag mos nou Daarom rekenaar met woordverwerkers So dat jy kan tik En dan kan een mens dit nou u die aad van die zaak Baie, baie, baie betere en makkeliker nou lees Maar as dit nou gaan, gaan oor handgeskrewe dokumente Want dat is alke dokumente Dan is dit moeilik Dan moet dit, dan sê ek vir jou, dan is dit syklik So hier die hart wat ons hier het Die typische voorstelling wat ons mis nou het Hoe ons hart teken met vir jou hart lyk like nie so in die oor, een mense hart lyk nie, lyk like like glad nie so nie, maar, kom ons gaan nou nie daar oor argumenteer nie, dat ons weet nou allemaal daarom, dat die voorstelling van een hart, lyk like nou so, en ons allemaal, dwars dier die hele wereld, het nou die prankje in ons kop, En selfs die ikone en goed wat op die rekenaars gebruik word Wanneer jy nou skryf en op die cellfone Allemaal in die hart Se vormpie So ons allemaal lankel, lankel, lankel, lankel Is ons geindoktrineer In verskrikkelike baie, baie ander dinge Is ons so geindoktrineer Om dit recht te stel met ek sê, Is nie so makklik nie En om dit te doen moet die mens maar weer terug back to basics toe gaan, soos hier die mense van ons, hier so sang, hier die groep, back to basics, kom ons sang, saam moet hulle ons luister, dan nog gesnit, van hulle wat hier sê, het is jou skuld, Dis nie ek nie, dis die vrou wat die my gegee Dis die vaste skuld, maar sy sê Die sien, is die slingse slang En het my om die bos geleid Dis nie, my skuld nie, dis Jou skuld, dis nie, my skuld nie, dis Jou skuld, dis nie, my skuld nie, dis Jou skuld, dis nie, en die tuin Van eden af, wat Adam en Eva en die slang En op die dag is Eva toe uit oorlik Door wat die slang veraarder sê Van die dag geleden, is dit nooit weer nie Nooit weer nie, diezelfde nie Want Adam is hoog, en hy moet soeie het mm. En Eva moes kaie met moeite groot maak Adam sê Dis nie ek nie, die vrou wat nie my gegeet is Je vast is maar sy sê Die sien, dis die slingse slang en het my om die bos gelijk hier ingeskakeld by Net Radio SA in samenwerking ook met FM Stereo. Hier luister na Dr. Tine Eiders wat uitsaai vanaf Eirene, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. Een van ons gereelde luisteraars, wat ook vanavond luister Denise sy was ook man of meer diezelfde tyd in die skool, toe ek in die hoerschool was, in hoerschool Riebeek, in Randfontein. En hoekom ek haar naam nou hier noem, is die feit dat sy ook hartchirurgie jare terug ondergaan het, en twee van haar kleppe is ook vervang, namelijk die mitraalklep en die aorta klep en dis nou die twee kleppe wat die mens in die linkerkant van die hart krijg so as mens nou na die hart so kyk, kom ons sê nou maar ons vaar die voorstelling wat dat is wat ons hier op op FB Church of Facebook Church hier op ons kletskamer het en die mens sou dit nou in vier helftes so min of meer kon indeel so nou maar in die middel met een vertikale streep en dan horizontaal ook dier die middel dan het mens ons nou vier kamers nou die boosste kamers word dan die atriums genoem en die onderste kamers hulle word die ventricles nou genoem, nou tussen in, die atriums in die boekant en die ventricles in die onderkant is daar twee klepe wat ons die metaalklip dan noem of die aan die andere kant, aan die rechter kant, die trikuspidale klep, want dit help die bloed wat moet vloei van die boeste haardkamers naar die onderste haardkamers. Maar soedra dit nou die onderste haardkamers is, dan moet dit nou saamtrek, die onderste haardkamers, en die bloed moet nou in twee verskillende richtings dan gepomp word, enerzijds na die aorta, en door die aorta na die lichaam toe, wat bloed moet kry, wat vol sierstof is, na jou kop toe, en na, tot by jou, jou tonen, en die ander kant moet het weer na jou longe toe gaan, die bloed wat nie sierstof het, die moet nou na jou longe toe gepomp word, so dat daar sierstof in die bloed kan kom. So, ons het nou die vier kleppe, die twee wat tussen die boeste haardkamers en die onderste haardkamers die bloed laat deur vloei nee wat ons nou nie noem die metraalklip, en die triecuspedale klip, en dan het ons nou die twee, wat van die ventricles af, die bloed moet vloe na jou lichaam toe, dit is die aorta, en die andere een is die pulmonaire klip, uh, pulmonaire valve, ek is nie helemaal seker of ek het recht sê in die Afrikaans, so ek het het ongelukkig in Engels geleer, En dit jou vier klippe, dit die vier klippe waarmee jou hart nou werk. Nou as daar nou iets verkeerd gaan, dan moet iemand hou, dit is die pad wat die mens stap as jy is daar by jou dokter en hy luister na jou, ek kyk na jou bloeddruk en hy luister gewoonlik, luister die dokter na jou hart en na jou longe sê vir my asom diep intrek en uitblaas, en luister nie na die geluid wat jou longe nou maak, en net so het die mens hart ook maar een normale, gezonde klank, soos lip-dip, lip-dip, en as daar een suysgeluid tussen het is, dan begin dit al verdag kom en manna moet die mens nou uit die aards en die zaak begin met hard grafieke, en ons het nou gekyk daar, na daar die normale grafiek PQRST waar die verskillende gedeeltes is waar door die impuls, die elektrische impuls in jou hart beweeg so dat jou hart nou kan saamtrek die boorste kamer saamtrek en die bloed naar die onderste kamers toe vat en dan met die onderste kamers weer saamtrek om die bloed naar jou longe en naar die rest van jou lichaam toe te neem en as daar iets verkeerd is met daar die klepe dan het die mens gewoonlik, is dit probleem een lek hart, waar ons dan nou sê, dan nou mens moet nou onthou as hy praat van een klip wat lek is een ding, maar dan kan daar ook een lekatie tussen die twee kante, die linker en die rechter kant van jou hart wees en dit noem ons nou gewoon ek, daar is ander technische term, maar gat in die hart of dan nou by die boeste hartkamers of by die onderste hartkamers en dan meng jou bloed wat nou vol sierstof is en die ander wat nie sierstof het nie en dan is die mens voordierend moeg want die het nou nie genoeg sierstof in die bloed nie en dan moet daar die gat, as hy in die boeste atriums is moet hy rechtgemaak word of van die ventrikels onder dan moet hy nou ook rechtgemaak word of dan nou die kleppe wat ek nou nou so bykie Ek weet nie hoeveel tyd, hoe, hoe verre van ons kom met die reartsierergie nie, dan houd het vat maar lang, jaar toe ek terug met die goed gewerk het, mens het ons 7 uur in die ochtend begin, en dan het sommige van die operaties gebedeerd tot 12 uur in die nacht, afhangende van hoeveel moeilikheid daar ondervind word, en goeie kies wat nie wil recht wees nie, en kleppe wat an nou lek, en jy het nou een, hek, een hard klep oorgeplant, en die oorgeplante klep lek meer as wat die vorige en wat uitgesnui is, en nou moet jy nie daarmee nou bang maak nie, maar dis maar net die probleme dan van een mens hart, en ons het dieper dinge, maar oor ons later gaan gesels, nou nie vanavond nie, ons gaan nie daarby uitkom hee, Maar volgende keer, ons gaan ons maar net so stuk stuk voort en jy luister hier lekker rustig. En ek hoop nie, jy krij hartkloppings van vrees later, want jy denk, daar is iets weer hard verkeerd nie. As jy dynke moet jy, maar laat ek jy eens luister vir jy. <laughs> of daar iets ernstig is. Kom ons luister hier weer na Back to Basics, wat vir ons syng, jy is mos gekund. sy sêne, klip as sy broodvra. Jy soek nou aantwoorde wie es vir jou daar? Jy moet om nader die sê na die vader. Jy bly sy kind en jy moet om vraag. Hy is Is hier is jy ingeskakeld by net Radio SA wat ook in alliantie met FM Stereo uitsaai hier vanuit Irene, die stad van vrede in Pretoria Zuid-Afrika, waar welkom hier hoor praat by jy oor hartsyrurgie en as jy nou daar by die jou dokter sit en hy het een paar probleeme daar opgetel alles klink nie lekker nie en lyk nie lekker nie en daar ekstra extra foto's geneem en skanderings en goed en jy moet later na een internist toe gaan, en die internist moet nog verder gaan kyk met bykie beter apparaat en kennis, en dan later by jou chirurg uitkom, en dan gaan hulle jou heel waarskynlik, as daar nou probleem met jou kleppe is, kom al sê nou maar, dit is nou kleppe, probleem met die kleppe, is mens nou so kyk na een hart, dan die linkerkant en die rechterkant is in een ingedeel en aan die linkerkant werk harder as die rechterkant en vir daad die rede gee die linkerkant sa klepe gewoon die meeste probleeme. Die meeste keer, as jy nou so kon raai, as iemand nou ingestoot word in die theater vir a klepvervanging en jy raai en jy raai dis a aorta klep, dan sal jy 80% van die kere recht wees as jy dit nou maar somme net draai so dikwils word daar die klep vervang die aorta klep om jy die, die meeste werk moet doen nou goed, nou leie jy daar in die hospitaal jy opgeneem en jy moet nou van ochend geopereerd word dan kom hulle jou bykie geristel en sê dit is nie so een slechte plek nie die theater is waai mooi, skoon en veilig en die persoon wat vir jou narkoese gaan gee, gaan nou na, na jou beo draai kom maak, en so bykie jou hand vas hou, en jou kalmeer, en teendaardiet het jy ook al bykie pre-medikasie gekry, om jou a bykie rustig te maak. Nou hoekom moet die mens nou so rustig wees? Mens, as jy nie rustig is nie, dan dan is die mens sy hart, a maar is ook nie lekker nie, en mense is jy nie weer achtig, en jou bloeddruk stuig op, en al die goed is complikaties, wat die, die persoon wat met jou nou moet werk, wil nie eindelijk die goed heen, en jy moet helemaal rustig wees, net soos mense rustig moet wees, wanneer God met jou bezig is, Een mens moet kan toch nou nie jou forceer om na God toe te gaan nie Dit kan nooit so werk nie mens moet rustig en kalm en bedaard na God toe gaan En as een mens dan nie rustig en kalm is nie As ek so bykie nou een sprong kan vat van die een kant van die hart naar die ander kant En die mens moet by God uitkom En nou sit jy in die kerk En jy is onrustig en eindelijk moet jy onthou, pra die bybel in die feestheers, taal wat die mens mooi na moet gaan kyk, wanneer die bybel sê ons worstelstrijd wat ons het, is nie eindelijk teen vlees en bloed nie, maar is teen die geeste, die bose geeste in die lig, nou mense die werkelijkheid daarvan, is dat die mens omring is door die bose geeste, demone, gevalle engele, die duivel wat rondloop, hy, want hy kan nie alleen dwars door die hele wereld hardloop nie, hoe kan hy dit nou recht kry? Hy het nou al hierdie klomp, demone en, die, en gevalle engele saam moet om in hulle spits hulle toe nou op mense, sê nou maar jy in die kerk nou, dan moet die onthou gaan naar die klompie wees, vooral as hulle weet, hier is een prediker wat uitnodigings maak, dat jy Jezus moet anneem, uitnodiging, dan gaan hulle kyk of hulle nie uit aandag kan wegkry, en jou onrustigste stem en so meer en so meer, en kom ek stel het een bykie vir jou voor, met een hond wat vol bosluise is, as jy nou hier so na jou hond toe stap, wat hier na by jou sit, en jy vryf so oorom, van sy kop af, tot daar by sy stert, aan die rugkant en aan die borstkant en aan die sykant en so, is daar nogal een groot moentekuit, dat jy so'n knoppie gaan voel. En as jy die haare bykie daar wegvaar, dan sien jy, hier sit een ding, een bosluis. En die goed is nie veronderstel om op die hond te wees, want hy teer op die hond, is een parasiet. Je hond het nie die ding nodig nie, en tegendeel die goed maak je hond syk. En vir die rede kry een mens nou medikasie wat je vir die hond kan geë, dat die goed nou afval het nou verdwijn vir paar maanden as je die rechte medikasie nou kry. Maar mens moet verskillende goed doen, je moet ook die hond bad en je moet om vol vlooi poeier gooi en om afborsel en so meer en so meer, het klomp goed wat die mens moet doen om hierdie parasieten weg te kunnen. Mense. So is daar het lot van hierdie parasieten aan goed in die geesteswereld. Jy sal weet van een man daar as een mens Galilea, toe gaan en oor die meer van Galilea in die richting van ‘n plek met die naam van Gedara. Was daar een man met een hele legioen, en ons weet nie precies hoeveel een legioen is die, maar hy is en sê dit so 2000 Een man moet omtrend 2000 demone in hom. Jy kan nou maar nie denk, sy klomp parasiete wat binnen in die mens gewoon het. En hulle die mens in so'n toestand gehad, dat hy daar aan die graf te het, en dat hy homself beseer het, en geskryw het, en allerhande goed, en buiten die gemeenskap, wat mense kan nie leef met so'n persoon in hulle teenwoordigheid, en daarom is hy nou daar. en dank die Heere vir Jezus wat daar die klomp parasiete uit die persoon uit kon uitdruif so die man vry kon gaan dat hy nie meer so rond hart van die een kant na die ander kant en ek kom nie tot bedaar en kop tot rust en die mense, ek nie of jy, ek nog sê, ek het in die kerk gesit waar ek die Heere Jezus leer ken het, maar voor dit, waar reg in die achterkant van die kerk gesit het, ek was eindelijk te be, bevrees vir die uitnodiging, want ek het nou al geseen wat die patroon is en al die vrees kom hier van jou af nie, want die bybel sê nou, nou vir ons, ons worstelstrijd is nie tegen vrees en bloed nie, is eindelijk nie jy nie, is hierdie klomp demone wat soos parasiete hier aan jou vastlou en wat as jy nou Jezus aangeneem het, moet hulle hart loop dan het hulle nie meer op ding om aan vast te hou nie. So ons moet vir hierdie hartsyrurgie, moet ons ook tot bedaring kom, en ons moet rustig gemaakt word, dus hoekom ek altyd probeer, by ons program, gewoon ek vraag dat jy rustig sal wees, kyk of ek jou nie kan rustig kry nie, dat jy nie kyk of nie kan ontspan nie, jy nie plek kan vind waar jy rustig is, en niemand jou plaan nie, jy niemand plan nie. En dat god Godse woord, wat skippend en herskippend werk, die geleendheid kry, om jou wees te penetreer, om binnen in ons oor, in ons diepste weese in te kom en hierdie herstelwerk te doen en vir rede moet ek ach ek dit nou noodzakelik om met prentjies en met allerhande soort van goed vir jou te help om dit bevatlik te maak want as mens nou net gaan concentreer op een klomp theologische terme dan verstaan iemand jou nie behalwe klom theoloog, waar dan nou iwer sit in een kongres, en jy nou oor hierdie diep theologische gesprekke, theologische termen en terminologieën en dinge gebruik, en ons wil ons met mekaar gesels, dat ons mekaar verstaan, vir die rede dat ek, Probeer om terme en terminologie te gebruik wat jy meer vertrouwt is soos jou hart en die klippe van jou hart en die ritme van jou hart en oor om seneweeachtig te wees al dan nie of rustig te wees so God met ons kan werk. Je sal onthou in die Bijbel was daar koning, die heel eerste koning van Israël, my naam van Saul. Een man met een klomp boze geeste ook in hom. Die bose geeste was van so aard, dat hulle David wou doodmaak. Nou mense, hulle het mys ook nog weet, Godse hand en sy oog was op David as die tweede koning. Die die koningshoul was ook maar een teleurstelling. En nou ja, die duivel sal kyk of hy een mens nie kan voor die tyd sommer kan doodmaak. Nee, jy sal onthou. Jy moet onthoud, dit wat ons lees in Genesis, die verhaal van Adam en Eva, dit word die hele tijd herhalen alle mensese levens. Je hebt vast voor keese gestel en so meer en so meer. Dan vat ons Jezus, geboore in Bethlehem, en daar was so'n opskudding in die geesteswereld aan die gang, dat hulle rondgehard lop het, en hulle is gaan, hulle intrek geneem in die destijdse koning, van die jode naamlik die rood wat nie as self aangestelde koning is hy is glad nie as die jood gewees nie en hy kan onthou hoe verskrik was hier die rood is toe die wijse manne daar aankom en sê maar hulle het een ster gesien en hulle is daarvan oortuig dit die geboorte van die koning van die jode en nou sit hier die Herodes en hy, is, hy het om asval geskryk, maar mense onthou nou weer eens, ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, die vrees het, was nie rechtig in Herodes nie, dit is hierdie tlom demone wat van hom beet gepisset uh, geneem het, want hier kom die werkelijke koning, en as hierdie koning na vore kom, dan moet hulle hardloop, net soos wat, Hulle gedoen het haar in die tyd van die gadereener wat vir hom gesê het, nou het jy nou gekom om ons voor die tyd te, te kom pijnig. En my jy moet mooi luister na daar die woorde. Hulle het Jezus gekend, hulle het hom herken, hulle het geweet van sy mag en sy gesag, en gesê, maar het jy nou gekom om ons voor die tyd te pijnig, want hulle weet van die ofzaak wat daar was, en dat die hel berei is vir die duivel en vir sy engele maar dat het uitgestel is vir hier die proeftijdperk en die tisentijd rondom die mens en nog inlichting wat hulle doorgegeet wat jy daarna met aandacht aan geet is dat hulle gevraag het moet ons asseblief nie na die hel toestuur nie maar laat ons in hier die varken invaar Nou daar is hele klom goed mense, klom informatie, sonneshoor, net aan een paar woorde van die moene, waar die bybel sê as hulle uitgedreif word uit die mens en daar die mens word nie skoongemaak nie, dan kom hulle terug. En met 7 ander, elkeen van hulle bring nog 7 ander by en dan is die toestand van die persoon 7 mal erger. Hulle kan nie sonder een lichaam nie, ons moet dit net onthou, hulle self weet nie een lichaam nie. So hulle kan nie energie opbouw uit hulle self nie, want hulle kan nie eet nie. Nou leef hulle van die energie van die dinge wat ek en jy eet, ons kost wat ons eet, en sê hulle verstaan, hoekom dit so belangrijk is vir die kind van God om te leer, om te vas, om sonder kost laat te kom, soos Jezus dit vir 40 dag gedoen, dit is nie een ritueel nie mense dit is nie een godsdienstig ritueel nie, dit gaan oor die werkelijkheid van godsdienst, om God te aan bid, en die worstel wat ons het wat nie teen vlees en bloed is nie, maar wat teen hierdie bose geeste in die lig en wat ons alles hier rondom moet verstaan Daarmee groet ek jou, en sien jou deefje, morgen aand, morgen saanderdag, sien ek jou morgen deefje, as die Heere vir ons genadig is, en daar is een morgen, shalom.